sasa tukirudi tena katika jambo hili hili aladhane azan naam tukimalizia majlisi yetu hii hatuotaka irifuke lakini naona imekuwandefu suala jingine ambalo daktar Islam ana namna ya kulikwepa na akikwepa ni kwamba anaokimbia ule ukweli anataka kujificha na kukimbia ule ukweli lakini hana namna ya kuweza kukwepa haya maswali yote tunayomuuliza bila shaka sheitani ni mbaya zaidi hata kuwashinda mayahudi na manasara walldhina ashraq je yeah. yafaa yeah, watoto wa Kiislamu kusoma makanisani kwa hoja ya kheri walionao? Pengine kuna mambo ya insania, ubinadamu, mambo mazuri mazuri ya kimwengu, elimu mbalimbali. Je yeah, yafaa amekuja mzazi hata kumpeleka mtoto wake katika skuli, shule ya kidini kanisani catholic au anglican au fulani mfano kama hiyo ushauri wako nini katika hilo Yafaa kusoma kwake au yafaa kumpeleka kusoma maeneo hayo amekuja pasta anahubiri anahubiri insania anahubiri mambo ya amani mambo kadha wa kadha katika mambo watu kujitolea watu kumjua Mungu yafaa kwenda yeye kukaa kusoma kwake na kusikiliza elimu na kuchukua kwa msingi sadaqa kawa huwa kadhub tuache hao nauliza hivi kwa sababu atakiwa atofautishe kama akisema ndio awaambie waislamu kwamba ndio kwa hoja moja mbili tatu kama hapana kwa nini ikiwa yafaa kuchukua elimu kutoka kwa shetani kwa nini huyu binadamu isifai sasa hapoumesema mwenyewe Fama balu kabil insan kama Sheikh Abdul Thamin anasema hivyo famaa balu kabil insan kama insan mwenyewe ni huyu Mkristo au Myehudi lakini je yafaa kuchukua ilmu kutoka kwa rafidhi Shia Kwa mfano kijana wa Kiislamu wa Sunni ahlus katika ahlus sunnah wal amepata scholarship ya kwenda kusoma Tehran irani au kwenda kusoma Qom kwa muammamin aende akasome kule je wewe na sahaza yako utamruhusu aende tujalie ni mdogo wako au wanao waipata scholarship hiyo au mtoto wa ndugu yako au jirani yako au katika waislamu unaposikiliza bwana mtoto wangu amepata nafasi kwenda kusoma dini irani utamwambia nenda waambie waislamu waambie wazee waislamu kwamba faa nenda tu qala si allahu kule pia iko qurani si hii hii waambie kama hifai kwa nini niyo haifai na hafaa kuchukua ilmu kwa kwa sheitani hivi hivi muzungumza kwa itilak wala hukufanua ijmal ya hali ya juu na hii ndio shani ya mubtadi'a ndio jambo lao mubtadi'a walivyo hawana dawaka sasa kanuni zipi na vigezo gani vipi utawazuia hawa ambao kusoma kwa mashia au kwa makhawarij au kwa sufia utatumia vigezo gani vya kuakataza hawa halikazalika leo mitandao iko wazi imefunguka ni wewe tu na nguvu zako unaweza ukatabaha katika mawake mbali mbali Uka, ukapata taarifa za madhahibi mbalimbali watu wanajitangaza na madhahibu zao je unawaruhusu vijana wa ahlus sunna wal na wazee wao wawasikilize mashehi wa kikhawarij Unawaruhusu hilo kwamba kule kuna la haki lile walichukue je utawaruhusu wachukue maneno na akwali na misimamo na ilmu kutoka kwa arafidha au kutoka kwa sufia utawaruhusu waruhusu tusikie na kama waruhusu ni kwa kanuni zipi na vigezo vipi imekuwaaje kwamba haifai kuchukua ilmu kutoka kwa, kwa shetani lakini haifai kuchukua kutoka kwa mwanadamu na wewe mshetanambia ya juzu akhdhul ilmi mina shaitani fama baluka bil insani ni maneno yako umetamka yako kwa youtube ya juzu akhdhul ilmi mina shaitani fama baluka bil insani haya ni maneno yako unyezoungumze yako kwa youtube na wewe unayasindikizia kwa maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaimin. Akili jambo jingine sisi tutamuhusu huyu bwana amche Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala asifuke mipaka wala astaki kuwadanganya watu. Hawezi kupambana na da'wa salafia kwa kutumia urongo na maneno ya kuundaunda, na kuwasingizia wanazuoni hawezi hata kama watu kuna watu watamnyanyua watamkweza natojua sisi ukizungumza maneno kama haya wengi Hasa hasadi tu hizo watu wake au sasa yeye mwenyewe nao wanamdanganya. lakini kaa utafakari maswali unaoulizwa na hoja unazopewa nitakisa sawa na maslaki unayokwenda ni maslaki ya sawa lakini wallahi hii ndio njia ya watu wa bid'a na mahizbi wote ndio njia yao wapite kwenye njia hii na sisi tuliwaambia siku nyingi huyu bwana msalki yake ni maslaki wa kihizbi na mwelekeo wake ni kihizbi haiko katika mwelekeo wa salafu salih haiko katika njia ya salafu salih ndiyo maana anafiditisha na kukadiria Masala ambayo ya kinyume na madhhabi ya salaf na miongoni mwa masala ambayo kinyume na madhhabi ya salaf ni yeye kujizishia kuchukua ilmu kutoka kwa watu waovu kama shaitani Hiyo siyo njia ya salaf Kwa hiyo wale ambao wanaghurika na yeye walijua hili sisi tuefikishe hodi wajibu wetu Walillahi alhamdu wal لاهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه بس هو اللهم اشهد. ليزا. دي واجبو wetu na bila shakka tumefikisha Allahu shahadi nimemaliza lakini jambo la msingi hii doktora yake hii ina matatizo hii hafanyi utafiti na maneno achukua si kwa huyu kachukua kwa yule si masala mambo muharar kwamba fa tahriri ya kiilmu bahthi ilmi matini ataileta pale hafanyi hivyo sasa ni doktora gani hii kama ni ya skuli skaenda ukasomea shoti shule kama ni ya dini mbona iko hivi mbona doktora mbovu namna hii doktora avipi. ya vipi rekuzulio na uzoni uongo na kusema maneno ambayo hayapo doktora vipi ittaqilla utazungumza haya dhahir mtu sijaakisema mbona sasa simnasihi kwa siri kwani kwa siri na yeye kwa siri hazungumzi kwa siri alafu kwa penyo kama kuna mahali za kujibu ajibu, ajibu lakini maneno ya sawa sawa hawezi jibu mambo usijibu hivyo lakini watu wana wakili zao timamu sisi tujue msimamo mpaka leo msimamo wa daktari Islam yafaa kusoma kwa Shaykh na wanafunzi wake msimamo wao ndio huo huo ah sisi tumu mmo mmo na yumba imekaa kimya kwamba yafaa kusoma ilmu kwa Shaykh yafaa kusoma elimu kutoka kwa mayahudi توكوا مع النصارى توكوا مع الشيعة يا فاء العلم من الشيطان فما بالك بالانسان هي القاعدة اللي كنا دكتور اسلام لا ولا اتقوا الله مسingi واهل السنه والجماعه يوبي ان هذا العلم دين فانظروا عم من دينكم هي علم هي دين kwa tazameni mnaichukua kutoka kwa nani dini yenu maneno yako ndani ya, ya sahihi muslim katika muqaddima muqaddima wa sahihi muslim maneno ya alimamu at-tabi'i al-jaliil muhamad bin sirin na wengineo katika nawazuri kina bab mali wote ndio msimamo wao huo nyinyi endeleeni na msimamo wenu wa doktori wa kwamba jafaa kusoma hata kwa sheitani kasomeni kwa sheitani vilinge kasomeni kwa ma نسال الله العافيه والسلام دراسيتو نجي تندلي انا وكش وقتي واكته ميكوشه نعم سيكس انا ما نعرفش ila shak kwamba faida hii aliyotaja yeye na maelezo haya aliyotaja yanapingana sarih alquran na quran kutoka mwanzo mpaka mwisho namna shetani alivyoelezewa tahadhari ilioelezewa kuhusu shetani yani shetani amegaragazwa katika quran na katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam doktori ana fahamu mbovu ya ajabu istimbathata ajiba na yote haya ni kutokana na manhaji ambayo ni munharif kaifa yastaqimu dhill wal'ud awanj wewe unadhani vipi kivuli kitanyooka na wakati ule mti wenyewe umepinda kama ni mti unaomilikiwa na jua umepinda kabisa sasa kivuli kitanyooka vipi sasa mtu ambaye manhaji yake imepinda vipi atakanyoka hazi kunyoka lakini angetafakari angeangalia qur'ani kwa mzingatio katadabbar namna shaitani alivozungumzwa na kutahadharishwa namna mtume swalla allah alivyomzungumza shaitani ilmu na vileza masuala ya ya sunna za mtume swalla allah alayewasallama unakuaje sasa haya anakuna namna haje ki khurafi mna hejm unhurif katika masuala ya istidlal Abu Huraira, ilmi, kwa Abu Hurairah alichukua ilmu kutoka kwa sheitani kwa hiyo watu kusema kwa mtu yeyote ukasema ibn Uthaymin kadhab kadhab والله صلى الله عليه وسلم lakini hii yote si kwamba kuna ah kateleza tu hapa kidogo hii ni kutokana na manhaji yake munharif usitarajie mtu kwamba kwa mtu ambaye manhaji yake ni munharif ukapata atakwenda kwenye kun usawa daima na alivo lazima ile manhaji tamtoto katika usawa na anajua wazi kwamba akizungumza suala la kwa la kuambia watu wasichukue ilmu ila kutoka kwa watu wa sawa sawa ina maana yeye pia ataingia katika tatizo hilo kwa sababu wao wana mseto wa watu waliopinda watupu ambao wow, hawako sawa ndio watu wao umeungana hawa umeungana hawa umeungana wale wow. umeungana wale wow. Sasa utasema huku kitu hiki alafu kesho waathirishe kwa njia hii. Haitawezekana. Naam. Yaani sasa ubeji vinikaa alafu kitu kingine cha kuambia na haya maneno niwahi kumjibu bwana mmoja huko Mombasa kitwa Rajab ndaro hapa katika majlisi hii wakati alipokuwa akizungumzia hadithi au maneno ya Ibn Sirin inna hadha alilmi dinun fanzuru amma ta'khudhu li dinikum nikamwambia pia katika niliyosema kuna tofauti baina ya kuwa mtu muovu amezungumza jambo la haki na ukalichukua kwa sababu ni haki na baina ya kusoma kwa mtu mabith amekuja mtu Mwovu. kafir mfano Azungumza jamani watu waabudu Mungu mmoja tu eh kafir lakini watu wasifanye maasi maneno aliyozungumza ni maneno ya Hak. na ni maneno sawa sisi tuseme manhaji yetu naqbalu alhaqa a ha, tunaikubali haki wala umemfaja mtu akizunguza jambo la haki ni haki hayo ni masala mbali lakini je yafazana ndio kufunga safari kwenda kusoma kwake kwa sababu siku moja kasema kwamba Mwabuduni mungu mmoja ah hiki kitu kingine mbali haifai kukaa kwa watu wabadhi na kuchukua elimu kutoka kwao haifai waambie watu wale fautisha baina ya vitu hivi usizungumze kwa ujumla lakini ukutakubali haki mtu wa kwa yote na baadhi tutairudisha kwa mtu wa kwa yote haya mstari yakwazi hili lazima pia litambue na tulizungumza mara kwa mara wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanak allahumma bihamdika wa ashhadu nastume soma hicho uliomchukue msingi wa ahli sunna jamaa na nyinyi sio tena kazi kila mtu ahli maulama wa ahli wapo vingi wa wa watu ahli alafu kwenye matatizo salaf watu wengi wanapenda vitu wa -usu. na kumaliza wakati wa ubi. Allahutaala